du ska tid att tänka och andas en storm på Välkommen till nummer 124 Även kallat fördomspodden Tackar Stefan Johansson är det Här kommer du att få höra 20 sanningar om dig själv Härligt I'm waiting skulle du få kommentera efter varje... Det är som okay. för, Det, är som, det är som förra... Vi sitter på samma plats kan jag säga. Men vi bytte. Position. Ja, Okej! Okay. Mm, jag är med! Ja. Det händer minst en gång i veckan... Att du vaknar upp kall av ångest... För att du sålde hela skivsamlingen för några år sedan. Efter några minuter... Kan du dock somna om igen... Så att du nu mer har ännu fler skivor än du hade tidigare. Vad brukar man säga? Sanning med. med, med, med, med vad heter det? Medifikation. Ja, modifikation. Modifiering. Men medifikation. <här> Händer <här> att du vaknar upp kalsletter? inte billigt så, men nu kan jag. Tanken slog mig just. Jag sålde. Men, men jag blir lika glad en gång jag tänker, jag har ju. Jag har ju köpt tillbaka det där som jag vill ha. Och det som jag inte vill ha, det det har jag som jag inte köpt. Nej. Och på något sätt, något sätt så känns det som att det är... Eh, det är lättare att hitta skivan nu faktiskt. Än vad det gjorde då det mm. okay. Och ska man utveckla det där... Det var vad jag tänkte på. Jag tänkte på att... Eh, jo, men det, det är lätt, lättare att hitta. Sen, sen så kände jag också när jag började köpa en att men det här är... Det här tycker jag är fruktansvärt roligt Och jag märkte mm. de här åren med, med nedladdningar och sånt där Det var ju charmigt på sitt sätt För då kunde man få ta på vilken musik Nästan som helst i princip Som man ville få ta på Men det här är det här, jag, men det här tycker jag är så fruktansvärt kul Okej, okay. stopp mm. Då tar vi nästa där ja. Jag hoppar till den Han är på hjärtat då har du inte ens lyssnat på 50% av din LP-samling eftersom du, du har redan hört allt på Spotify. Själva grejen är ju samlandet och ägandet. Mer än 50% har jag, har jag hört på min nyning, har jag gjort. Samlandet säger och det har en stor del. Ja, yeah. det har det, absolut. Och jo, jo, jo, det har hänt att, en, en del pratar har jag faktiskt fortfarande inplastade. Ja. Den här är så snygg och den här, den här vill jag inte öppna. För den är kanske värd lite Estetiskt mer. Estetiskt värde liksom. Ja, den är <laughs> okay. ja. Och det har även hänt ja. att jag åker just från, från Micke's skivbörs. Ja. Och lyssnar på plattarna på Spotify när jag åker <laughs> Ja bra, du är det lite rätt. Ja, ja, ja. Så jag kan väl säga, ja nästan på den frågan ja. också. Mm. Mm. Okej. Okay. Om det bara var upp till dig i hushållet skulle du äta smörgåstorta morgon, lunch, middag, kväll året runt år efter år. Det har faktiskt räckt med. Jag brukar ju äta smörgåstorta då du har varit själv. Mm. För sista gången jag köpte smörgås så kände jag, nah, men det här. <laughs> nej, det här var inte det här. Euforiska som du kunde vara i början mm. <laughs> då, då köpte jag en sån här smörgåstårtsstubbe En hel smörgåstår. Nej, inte en hel Utan jag köpte som en stubbe sådär. Mm. Och så startar man direkt Jag köpte den på morgonen Och så man, kan man starta på morgon Eller till, till lunch Och så gick man små återmellan så var det ju middag Och så var det ju kväll Och så var en lite bit kvar till frukost mm. eh, Det är otroligt gott Men det känns som att jag har, jag har... Du... Det är inte hela vägen. Nej, in, inte hela vägen. Nej, jämnt. Nej. Ah, okay. Måste vara nej på den frågan. Ja. Du tycker att drivrutin är det obegripligaste ordet i svenska språket? Mm. Nej, inte det obegripligaste, men kanske det ordet. <laughs> Okej, okay, otäckast. Det en svärt det. otäckt ord. Ja. Och, och det har att göra med att jag har upptäckt det här med att läsa instruktioner. <laughs> För det, det är någonting som... I, i, jag måste berätta, i, idag till exempel... Ja, mitt bank-ID, har det sånt? Ja det, det har jag fått och det var Det skulle gå ut nu uh, sist i december mm. Och det fick jag redan liksom för en halv månad sen att jag Nu är det 47 dagar kvar tills uh, ditt bank-ID går ut Du måste, du måste uh, förnya det Och det gick liksom till att det var fem dagar kvar mm. Och så ska jag börja Nej men jag fick som inte till det och jag kände, men åh, vad är det här? och tänkte, alltså ett bank-ID bank är ju det är som liksom det sista försäkringen på att det är du ja. Och ska man skaffa en nytt bank-ID Ja men vad vore säkrare Än att ha just ett bank-ID Och legitimera mm. sig själv mm. Men då ska man ha en sån digipass. Mm. Och det hade jag väl jag någonstans Men jag har så frågat oss jag kan du den Nej, jag, är fan ingen, jag är ingen aning ja, just. Alltså jag fick jag beställning Och det slutade med att idag så fick hon sitta och läsa Och säga exakt hur jag ska göra <laughs> det är bra. Okej, det hänger ihop en drivrutin men men jag måste säga, att läsa instruktioner och, uh -huh. här, och när du står installera driv, drivrutin till exempel då, då kan jag känna att oh, jag börjar få svettningar på en gång. Därför det där kan jag upp och få Så att vi byter ut annars. obegripligaste till otäckaste. Otäck, ja, absolut, ja. absolut. Okej. Okay. Ditt favoritakkord är F moll. Nej. Mm -hmm. Utan? Eh, utan vi sänker det Ett halvt ton steg. Vad blir det då då? det blir det väl E-moll e E-moll mm. ja. e är min favoritkord Det tycker jag låter otroligt mm. vackert mm. Mm. Du har minst fyra tintin album I mint condition I princip olästa Skulle vara, kan, kunde vara sant Men jag har, jag har inte det jag hade väl ett gäng som jag plockade, plockade när jag flyttade ner stokarna. Jag blev vuxen som jag plockade hemifrån. Att de jag har ingen aning om de ligger nu. Mm. Faktiskt. Men du kände ändå att det skulle kunna vara det skulle, det skulle mycket väl kunna ha varit så. Mm. När jag plockar fram gamla grejer som leksaker man hade, så har Joza frågat: Har du inte fått lek med leksaker? <laughs> ja. mm. Vad har jag svarat då? Jo, men jag har alltid varit otroligt försiktig. Ja. Med, med, med grejer som jag har tyckt, mm. som Tintin, det, det är dig som. Det är, det är ju värt jättemycket för en själv. Mm. Liksom. Så de grejerna har jag varit, varit rädd Men jag, jag har tyvärr inga kvar, nej. Okay. Ja. Eh, du har någon gång varit på ett bostadsrättsföreningsmöte. Mm. Bara sagt, här ordförande, för att du tycker att det är så roligt att säga. <laughs> eh, nej, det har jag inte varit. Jag har två saker där eh, eller en, en grej vi, var på, vi har ju sån här samfällighetsföreningsmöte En gång per år ja. Och då var det ju var jag på sånt möte Och, och jo, men det var det har varit ja, men som man har hållit sig till Till paragrafen och allting inte där Och då var det en som sa Istället för att säga Och den ordförande som var då han heter, Stefan Så istället för att räcka på hand Så sa Stefan Så sa jag, han räknade på han och sa Herr ordförande <fartal> Ja och det, det känner jag, det, det ska vara lite småkul, men jag är inte den som, som skulle säga, okay. tyvärr kanske du skulle säga, jag kanske blir en sån. Du var Valhallas mest inbitna skatare och byggde även en egen ramp. Jag var väl, vad sa du, Valhallas ja? mest oskatare. Ja, ja. Du har lite skating Ja, skateboard, nej, nej, ingen sånt Absolut inte skateboard Jag, jag kommer till och med ihåg alltså när eh, Paddan hade skateboard, han var ganska mm. duktig mm. Och jag, ihåg, jag, hade, jag hade köpt Jag spelade några no, no, no nya singlar för han som jag hade köpt mm. Och han var liksom Vad fan ska du köpa sådana där Ska du åka på dem där? Liksom, Vad ska du åka på mm. som, Men Skateboard måste man ha Jag var totalt ointresserad av skateboard Hade du en då? Nej jag har aldrig haft en, har aldrig ägt en skateboard nej. Jag kan inte ens stå på en skateboard som är stilla inte ens skateboard, stavar kan stå. Totalt. Eh, okay. ingen balans. Helt fel. Mm. Okay. Den riktiga anledningen till ditt slatt och gillande är att du tycker att han snott din swagger och ditt kroppsspråk rakt av från ditt spanserande i platåskolans korridorer. När du kaxade runt med små sjundeklassare som jöga och söra jag och Söra minns jag faktiskt inte de, de, de, de, Nej, faktiskt Alltså gick jag på karton? Ja, det gick ju nej, det jag Jöga ja, och Söra minns jag inte Lella minns Så, jag och Roger minns jag Ja, men inte. de var det eh, mitt, Lustigt att Slatan dyker upp igen han, han dyker upp i förra, i förra ja. Avsnitt också nej, mitt ogilande är Zlatan det är, väl, ja, men det är väl hans stil Och sen om man, om man kan knyta det till en själv det, det vill jag kanske ha osagt mm. Men det, det är någonting med hans stil Men jag, jag tycker att han, han har ju Jag har ju fått upp intresse för honom mm, okay. mm. och, och det är väl kanske lite grann på att han har Lugnat ner sig mm. På något sätt okay. Så att du känner inte igen kloppsfrågan okay. uh, Däremot På mellanstadiet var du klassens clown Och roliga timmen ägdes av dig Och dina ordvitsar som du klippte ut från allers <laughs> <laughs> Det är det Ja, ja, ja, ja <laughs> Nej, inte klippt ut från alla Men där i så, så, så roliga timme så var det jag Och så var det ju Suda, Glenn Jag blir inte förvånad <laughs> <Nej>. Jo, han <laughs> vet jag inte vem det är nej, nej, nej, Och där, där, var det mycket, där var det ju mycket Mycket orvitsar, det var det Stod var... du fram med drog jag Eller vad Jo, mm. när det var roliga timme så Så hade vi någonting Ja, du kunde vara upp, upp och berätta sen, sen hade vi jag... Och det har kanske lite grann med det att göra Just att man var som lite Klamrig så att om I högstadiet så var ju han med I elevrådet mm. Och då när han kom fram Och skulle berätta vad man pratade på i elevrådet Så föll jag alltid med upp Jo, framförallt jag för jag jag, jag, jag var ju som adjutant jag skulle sitta brev. Jag satt breven och sa ingenting. Jag satt, satt, jag satt med och, satt och nickade och så berättade han vad de hade sagt på leverot så jag Nej. Ja. Funn. Ja. Otroligt Utroligt Men så här på, på i efterhand så. Är det kul? Ja, det är coolt. Men jag tycker jag fortfarande. Är jätteroligt. Ja. Jag tycker. Okej. Du tycker att rapport är överskattat, men hyllar gärna aktuellt. Aktuellt det var ju gamla ettan. Mm. Klockan Fla... nio, klockan halv åtta. Du tycker a att rapport halv åtta är överskattat? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker uh -huh. för att valnyheten gick in, in ganska mycket. Mm. Men det känns som att aktuellt var det... Men det kanske var för att ettan kom först. Mm. Aktuellt var det riktiga rapport. Ja. Rapporten var så, som tv-figur. Ja, de klev in sådär, men... Eh, nej, det, det vill nej. jag inte påstå Du har någon gång sagt att Musik ska gå raka vägen till skrevet Då är det funkadelic Nej <laughs> Det ska kännas i skrevet liksom. Nej, Då det har jag aldrig tänkt nej. Däremot så minns jag att jag sa Och det är väl med på, på poddavsnittet från Hamburg Så sa jag att musik ska byggas ut av glädje <laughs> Okej okay. ja. Det är däremot Okay. Det är väl mer, mer min, min, min inställning till musik just Och mitt musik tycker jag också att det ska bli så glädje Det ska vara glatt och så Ska inte det vara? Nej, inte det här Nej. In, Ingen punkspark Okej okay. Du älskar Mums Mums Och det finns inte en chans att det kan finnas någon enda kvar I paketet inom en timme efter att det öppnats. Jag måste tänka, jag där köpte jag Mums Mums sist alltså Mums, mums, mums Jo, men det känns som en sån här 70-tals Det finns fortfarande Ja, ja. Gott. Du kan, du älskar det Det är det, är det här Mums-mums <laughs> Är det med kokos på Nej, nej det, det, var det en är, så så är Lite sån här kex äh, Nej, nej, nej ja, i så kan jag säga Ja, skulle jag köpa en sån så skulle Så skulle inte gå en timme så, nej. Så, då, då skulle jag inte hinna hem från hemköp <laughs> Nej, jag, jag ja det jag på ditt drömjobb att spela bas i Augusti familjen. Låt mig tänka. Det skulle vara jättekul om man hade kapacitet Riktigt bra bas. Kapacitet att <laughs> att man har kapacitet att göra det. Fast varje gång tänker jag tänker när jag ser dem spela så mm. tänker jag helvete vad duktiga de är och få 12 där så länge det jo men varje gång så tänker jag så jävla vad duktiga ja. med. Och de är ju fantastiskt duktiga. Ja. Men det här med basstart kontra skulle du hellre eller vad skulle du helst spela för instrument? Det känns som att trummor är ju din grej jo, men, men eh, jo, bas skulle vara ja. framför för bas är enklare än, än att spela gitarr. Ja men det känns som du gärna skulle vilja spela bas ja, eller jo. kanske gitarr också. Nej, bara skulle jag nog, nog mm. värja. Mm. Och ofta skulle jag, eh, man, man har någon sån här bandkonstellation? Nej, faktiskt sitta bakom rummet, mm. det här är Det bara ja. Tror jag. Ja. För att det är tryggt att sitta bakom trummorna också. Ja. Men som drömjobb... ja, skulle jag, skulle jag ha. Då lång... skulle en. få det... Vänta, Stefan Sporcen ringer upp. Stefan, Min namn. Är... <laughs> kan, du, kan du vara med och, och du får säga ordförande? Här. Ja, är ordförande, vi, vi, vi ska. Först är det en säsong av på spåret och sen så ska vi helst, Ja, sen ska vi stå på ha tre spelningar på Ullevi. Ja. Nej, då ska. Jag nej, tack nej. Det är så lite svårt att åka det på mig. Men... <laughs> <laughs> jo men jag känner känner en annan Och så vet man ja. Men Håkan Hälso, men då blir det 40 låtar och 3 timmar och nöta in... Nöta in man får inte ta om. Nej, nöta in 40 timmar, ja. eller 40, timmar, 40 låtar. Ja. Oh. Ja, det ska, eh, men är det ett trömmjobb eller vad skulle du annars definieras som ett trömmjobb? Möjligtvis. I, in, inte att spela live utan mest i studion som man kan ja. ta om och man kan ja. göra sig lite grann. Då skulle det vara. Ja. Okay. Om du var 20 år nu och skulle välja om liksom, vad du vet nu i studieriktning så, då hade du valt... Fristående kurser i filosofi Istället för eh, som gick. Mm. Och, Vad som man Vad blir man <laughs> filosof. <Jag är> filosof. <laughs> filosof Nej man <laughs> blir ingenting Men det är intellektuellt Nej jag vet inte ah, nej, jag hade nog, Det hade nog varit intressant nu kanske Men som 20-åring så hade, så hade jag nog inte haft Någon nytta av det Och sen... Om du var 20, vad skulle du ha valt då, då Tror du nu när du vet nu är då, skulle ja, jag, då skulle jag ha nog, nog valt någon som hantverksjobb, tror jag. Mm. Snickare eller eh, elektriker tycker jag verkar otroligt enkelt. Du <laughs> ja, det menar så eh, Och koppla, det, det, det kan ju inte finnas så många, många lösningar. Liksom. Det måste ju finnas en mm. eller någon som den här grundmönster Ja, så här mm. gör man. Du sätter ihop dem två mm. och med spänning och ja, allt, jag vet inte vad det heter. Men det kan ju inte finnas så många varianter. Så jag tror att det är ganska enkelt att lära sig De olika De olika grejerna Valle du borde kan <laughs> driva drivrutin och Ja men han kan ju sånt där ja. Nej men hantverkare skulle jag, jag vara right. Sen också så är det någonting som man kan ha nytta av Hemma vid men Filosofi då Det, är ju... <laughs> det kan man ju också med man tänker av Du går ja. ut och skrika på Grannarnas unga ja. Ja. Okej okay. Du har någon gång Troligen på högstadiet ägt en röd lederslips som du med glädje bar på Disco Twice. Ice. Eh, inte röd utan svart. Okej, okay. svart lederslips, och den fick väl kastas, tror jag, för att man knöt, ja, knöt den där slips eh, så, så fick man ur den Så jag knyter inte upp den varje Nej. gång Utan man drog på till slut Så satte den så ja, men läder blir liksom Det blir som klister till slut Så, att det gick inte, så jag, fick, jag förberedde att jag fick klippa upp den och kasta den Hade du den på Disco Twice? Det måste du väl ha haft då ja. Bra, mm. det var ganska rätt Okej okay. Du kan när som helst framkalla den ljuva förnimmelsen av den fräna rengöringsstoftsvägg som man möts av när man går en trappa ner till Cavern Pub i Liverpool. Mm. Jo, men det kan jag göra. Kan du beskriva det? Frä eller frä? Jag vet ju det också men... ja, ja, den är frän och sticker nästan. Ja, lite grann eller inte frän att den är tuff utan den är frän stark ja, stark och så, och så någon annan så, så får jag den där blå färgen när jag tänker på, på den här lukten ja, så. ja den bra färgen den är något turkosblått på något mm. vet inte det här och det är väl den, den färgen jag får in Mm för just var det du som den den doften för men ett år sedan mm. Jag hade liksom inte tänkt på det Men så fort den nämner så, så, så kunde jag ju ja. och, och jag kan ja, Skulle jag blunda så skulle jag sticka under Så skulle jag, känna, så skulle jag koppla ingen direkt var till ja. Den doften är väldigt Pikant Okej okay. Du är en jävel på att dansa bugg Men får tyvärr sällan chansen att visa det Jag är nog värdelös på att dansa bugg Och jag vill aldrig visa det <laughs> okay. helt fel ja, jag okay. inte. Någonstans långt där inne tar du lite, lite illa upp när du i goda öl- blir kallad för Mrs. Slow drinking. Nej, faktiskt <laughs> Nej, snar... äh, säg sådan. Ja, jag säger sanningen. Nej, snarare för att nu är jag ju så öppen med det. <laughs> alltså, det... Jo, det, det spelar ingen roll. <laughs> det är ganska <laughs> roligt för att, för att de runt om, då förstår han, du dricker liksom att du tycker inte att det är gott och, och det, det... Där kan du snacka om pärl och försvin Ja, en gefer svin Ja, nej. Du tar till upp alls. Nej, en så Många tar ju upp upp dem. Jag skulle ju heta så. Men hade Hade hjälpt en annan dryck, då hade jag kunnat. Lådvidd. Eller sambocka. Då hade du tagit lite lite till Ja, jo, men inte ner då. Det jag gärna på. I för sig sa jag inte öl. Öl eller vänder? Ja, det är mm, mm. Alright. Sista frågan. Oj. Du rankade Office som världens bästa tv-serie någonsin. Mycket för att du tycker att Dawn är lite småläcker. Dawn, du är hon, ja. Uh, ja. Jag klassade nog kanske som tvåa efter, efter Seinfeldt. Okej. Okay. Men, men, men jag, jag tycker ju att Den är ju den är ju fantastiskt bra uh -huh. Och det, det, de har ju ja, allting, de har Hittat allting så bra där Och då hon är ju lite läcker Och det är ju kul ändå Just att de har, För de har ju fått Hon och vad heter han Tim. Till, uh -huh. till Dalton. De har ju fått ihop de två Och de har ju ganska hyfsat seriösa roller uh -huh. Ja men nä nästa. Näst väst mm. uh -huh. Okej okay då är det lite lite små läcker okay. mm, mm, mm. Ja, men då, det var mina fördomar. Ja. Fan det går det snabbt. Ja. 20 stycken. Ja, perfekt. Vad är, som som han brukar säga, hur tyckte du tyckte du det var? Tyckte... Du vad, vad ger du för? Ja, men jag, du, du sa att du, du var så där med frågor men jag tyckte det var, det var bra frågor. Ja, men hur många liksom stämde tyckte du? Ja, jo, nu... av 20. Av 20 så, så kan man väl säga att eh... För jag märka att du känner mig <laughs> <Ja>. <laughs> och, och, och, och alla frågor berör ju på något sätt <laughs> Och det, det är ju Jo det är så här ju, det är ofrånkobligt <laughs> Så att, nej men Några, no, no, no, vad ska man säga? Ja men några visste jag inte riktigt. Liksom. Jag slängde bara ur ja, 70-80 ja, 70-80 <laughs> kanske stämmer ja. Det kan man räkna på så man lyssnar på den här Men Nej, nej men klart. driver rutiner det Ja, några grejer Nej, klart, klart, bra. klart, klart, klart, klart. Ja. Ja, bra. Vad var det? det var alltså. Och det var 124, då blir det alltså 125 eh, nästa gång. Jubileum. Och jäkla det blir det ju. Ja, det blir det blir det det blir, Oj, ett... då blir <skratt> nytt, nytt ämne. Mycket, mycket får vi, vi få se. Vi kanske ska gå igenom SIA inför 2017 ungefär. Ja. Bra. Ja, tack så mycket. Hej. Cucu